Cugetări, Nicolae Iorga, fierea ta face amară lume, dar numai pentru tine. Viața, fiind un dar, nu-l da îndărăt decât cu toată cuvința și cu o deplină recunoștință. Unii oameni răi au o singură mustrare de cuget, aceea că n-au făcut destul de bine fapta lor. Mustrare de cuget, dar când nu-i cuget, cere fiecăruia ce nu poți face tu și ce-ți poate da el. Pentru odihna ta, să lași în fiecare zi, până la moarte, ziua de mâini. Crezându-te că ești mai mult decât ești, nu vei înainta niciodată spre ceea ce ți-închipui că ești. Plătim chiria vieții prin suferință. Sunt atâția oameni simțitori care nu pot vedea durerea prietenului și alții mai simțitori care nu-i pot vedea nici bucuria. Nu e roditor numai norul care plouă pe câmpurile tale. Bojer, o minciună are mereu nevoie de sprijinul alteia. Cine bate la ușă? Pune masca. Cine se bucură de lovitura ce ai primit, E cu atât mai prejos decât acel care a dat-o, cu cât i-a lipsit curajul. Ascunde-te de acela căruia ai făcut un bine, ca să nu-l jignești. Fi sigur că nu o să te caute. E o mare nebunie să lași pătrunde urletele lumii de afară, în cămăruța în care conștiința curată ține liniște. Lectura Maya Martin